14. A meglepetéstől elakadt a szavuk. Vezetőjük megfordult, végig vezette őket az előcsarnokon. Rövid sétát követően egy tágas helyiségbe jutottak, amelynek falai mentén hatalmas kőfejek álltak. Bár mindegyik fej más volt, mint a mellette álló, a szobrok egyértelműen azonos fajhoz tartozó lényeket ábrázoltak, Olyanokat, amilyenek a városban ezer számra szanaszét heverő óriások voltak. A melszobrok mindegyikén fel lehetett fedezni valamilyen sajátságos vonást. A személy, aki megmentette a túlélőket, David, megfordult és beszélni kezdett. Nyugodt, udvariassága pontosan olyan volt, mint Walteré. Daniels hamarosan megállapította magában, nem csak külsőre hasonlítanak egymáshoz, de David ismerős mosolya, higgadt és kedves hangja ellenére továbbra is éber maradt. Nagyon sok mindenre magyarázatot kellett kapniuk, és úgy gondolta, amíg ez nem történik meg, addig tartózkodó marad megmentőjükkel szemben. Paranoiás vagy, ripakodott magára, hiszen megmentett minket. Igen, David kockára tette a saját testi épségét miattuk. Ha ő nem avatkozik közbe, akkor a csapattagjai közül már senki sem élne, széttépett testük ott heverne a tópartján. David egyébként is szolgálatra programozott szintetikus volt, a legfejlettebb típusú, mint Walter. Egy második Walter jelenléte felélesztette a túlélőkben a reményt, hogy esetleg mégis sikerül éppen és egy darabban elhagyniuk ezt a szörnyű bolygót. De hogy került ide? Javasolhatom, hogy egyenek, igyanak és próbáljanak pihenni egy keveset. Ezen a helyen biztonságban vagyunk. Viszonylag. David széles mozdulatokkal körbe mutatott. Bár az analógia meglehetősen gyenge lábakon áll, de úgy vélem ez egyfajta katedrális lehetett a számukra. – Honnan tudhatnánk, hogy tényleg biztonságban vagyunk? – kérdezte Cool éles hangon. – Hagyatkozzunk a maga állítására? Daviden nem látszott, hogy megbántotta volna a kérdésben rejlő célzás. Ikertestvére, Walter, hasonló helyzetben ugyanígy viselkedett volna. Szimpla kérdésként értékelte kul cool megjegyzését, szándékosan, figyelmen kívül hagyta mögöttes tartalmát. Nem csupán a szavam szolgál bizonyítékként, hanem a jelenlétem is. Maga nem ember, vágott vissza a közlegény. Lehet, hogy ezek a dögök csak valódi, organikus lényeket támadnak meg. Engem is megtámadtak, jegyezte meg Walter csendesen. Kul ránézett, elvörösödött. Ó, igen, ezt elfelejtettem, elnézést. Semmi gond. Walter elmosolyodott. David is ezt tette. A két arc egyformaságát Daniels már zavarónak érezte. Egyenek, mondta David. Pihenjenek! Megtudhatom, melyikük a csapatvezetője? Oram ismét belemerült saját, ébren látott rémámába, ezért nem válaszolt. A csend kellemetlen hosszúságúra nyúlt. Megtudhatom, melyikük a csapatvezetője? kérdezte David ismét. A megismételt kérdés végre áttörte Krisztofer Oram agyán a kétségbeesés kött burkát. Igen, én vagyok a kapitány. Daniels tartott tőle, hogy a párbeszéd folytatása esetén a fejjebb valója esetleg kellemetlen helyzetbe kerül, ezért előre lépett. Mik voltak ezek az izék? Azok, amik ránk támadtak. Igen, mondta Rózentál. És ez a hely, ez a város, ezek a halott óriások, mit jelentsen ez az egész? Nem tudom biztosan, el tudom-e mondani, mit jelent ez az egész, felelte David elgondolkodva. Kérem üljenek le. Amennyire tőlem telik, elmagyarázom a helyzetet. Az emberek még mindig nem nyugodtak meg, továbbra is éberek maradtak, de nem tudtak ellenállni a szintetikus javaslatának. Néhányan ledobták a padlóra a holmiukat, letelepettek. Voltak, akik állva maradtak, de amikor előkerültek a fejadagok és az innivalók, valamennyien enni kezdtek, iszogattak. Nem sejthették, hogy a veszély elmúlt, vagy csak egyenlőre nem fenyegeti őket, de mindannyian tudták, szükségük van arra, hogy megfelelő energiával töltsék fel a testüket. Felnyitották a palackokat, kicsomagolták az ételt. Az első pár falat elfogyasztásáig egyikük sem döbbent rá, mennyire legyengültek, mennyire kifáradtak. Azóta, hogy megkapták az első vészjelzést a leszálló egységről, Gyakorlatilag szüntelenül peszget bennük az adrenalin. Lopé őrmester, Davidre ügyet sem vetve, kissé félrehúzódott és megpróbált kapcsolatba lépni a kovenanttal. David a többiek elé állva hallgatott egy sort, majd neki látott, hogy közölje a tényeket fáradt, de kíváncsi hallgatóságával. Tíz évvel ezelőtt dr. Elizabeth Shaw társaságában érkeztem meg erre a helyre. Egyedül mi maradtunk életben a v parvállalat hajójának, a Prométeusznak a legénységéből. Pilótaként képes voltam kezelni az idegen eredetű járművet, amelyet önök megtaláltak. Tulajdonképpen csak azért bírtam el a hajóval, mert arra programozták be, hogy visszatérjen erre a világra. Az a hajó egy biológiai fegyvert szállított. Ha önök most valószínűleg valamiféle vírusra gondolnak, helyesen teszik. Landolás közben a szállítmány egy része véletlenül elszabadult, mert, mert nem uraltam teljes egészében a hajót. Mivel a bolygóról nem kaptunk megfelelő irányítást, a leszállást nem hajthattuk végre automatizáltan, így a hajó egyszerűen csak landolt. Ahogy önök is láthatták, nem éppen zökkenőmentesen. Kis szünetet tartott. Sajnálattal közölnöm kell, hogy Elizabeth a leszállás során életét vesztette. Ahogy önök azt vélhetőleg megállapították, a becsapódásunk jelentős mértékű volt. Én magam is csupán azért maradtam életben, mert a rendszerem sokkal robosztusabb, mint egy emberi. Deniász lopva Walterra nézett és megállapította, a szintetikusra lenyűgöző hatás gyakorol a hasonmása. Az is érdekes volt, hogy David, mintha tudomás sem vett volna a másolata jelenlétéről. Talán a szintetikusoknál ez a normális, gondolta Daniels. Talán David már korábban felismerte Waltert, és esetleg kapcsolatba is léptek egymással valami olyan módon, amit csak az ő fajtájuk érzékel. Gondolatban feljegyezte magának, hogy erről később még alaposan kifaggatja Waltert. David folytatta. A patogén elszabadulásának eredményét is láthatták, ahogy azt is, mire képes. Amikor ennek a bolygónak a lakói megértették, mi folyik körülöttük, valamennyi hajójukat tönkretették, hogy megakadályozzák a vírus bolygón túli elterjedését. Így történt, hogy ezen a helyen ragadtam ilyen sok éven át. Krúzó a lakatlan szigeten. Egy ember elmosolyodott volna, ha ilyen megjegyzést tesz, David arca azonban közömbös maradt. Daniels annak ellenére furcsának találta a személyiségét, hogy szintetikus volt. Persze, talán még a David típus tökéletesen behangolt és kiegyensúlyozott elméjére is komoly hatást gyakorolhat az a tény, hogy hosszú időt kellett eltöltenie egy idegen világon, ahol senkivel sem kommunikálhat, sem emberrel, sem kompjúterrel, sem egy másik szintetikussal. David egy kör alakú padlóból kiemelkedő installációhoz lépett, kézbe vett egy zsinegre kötött korsószerűséget, bedobta a dobogó közepén lévő nyílásba. A tárgy hangos loccsanás kíséretében érkezett le valahová. David húzni kezdte a zsineget, kiemelte a korsót, visszatért a csoporthoz. Lopé őrmester felé nyújtotta a tárgyat. Az őrmester habozott, megszagolta a korsó tartalmát. Ivott egy apró kortyot, azután hirtelen halvány halványmosó jelent meg izzat megviselt arcán. Jó, hideg, ismét ivott, de ezúttal már hosszú a sukortyokban. Miután sikerült szomját oltania, átadta a korsót a mellette izgatottan várakozó rózentálnak. Tehát néhány társukat megfertőzte ez a bizonyos vírus? kérdezte Deniász a szintetikustól, miközben átvette a korsót Rózentáltól. A jelek szerint igen. A patogént gondos tervezéssel mesterségesen hozták létre. Úgy is mondhatnánk, mérnöki munkával, ugyanis a prométheus személyzete genetikus zseninek tartotta, és mérnököknek nevezte a fejlesztőket. Szerintük az volt a céljuk, hogy kifejlesztenek egy olyan vírust, amely bármilyen nem botanikai életformát képes megfertőzni, és amelynek egyetlen funkciója van, a reprodukció. Az ivadékokat semmi sem állíthatja meg abban, hogy folytassák a szaporodást. Ez a létezésük egyetlen értelme, a mérnökök ezt az egyetlen funkciót tervezték beléjük. Szaporodás közben gyilkolnak. Ha jobban belegondolunk, megérthetik, hogy ez a hadviselés egy egészen elegáns módja. Vagy ha valakinek jobban tetszik ez a verzió, érdekes kísérleteket lehet lefolytatni ezzel az eszközzel. Az minden esetre biztos, hogy a vírus segítségével nagyon hatékonyan meg lehet tisztítani egy bolygót a nem kívánt életformáktól. A vírus egyetlen ivadéka is elegendő lehet ugyanis, ez nem fog leállni addig, amíg nem talál magának egy élő gazdatestet. testet. a magvát, azután tovább megy. Ahogy önök is láthatták, ez a bizonyos mag kikel, mutálódik, meghökkentő sebességgel fejlődik, míg végül újból megszületik. A patogénnek extrém hosszú az élettartama, magyarázta David. Ha megfelelő környezetben kerül stázis állapotba, több száz, talán több ezer évig képes szunnyadni, arra várva, hogy megjelenjen egy megfelelő gazdatest. Akkor aztán aktiválódik, feléled, és a ciklus kezdődik előről. Kontroll hiányában egyetlen ilyen mag is képes arra, hogy örökre lakhatatlanná változtasson egy egész bolygót. Daniels a homlokát ráncolta. Mielőtt leszálltunk, a hajónk rendszerei alaposan megvizsgálták a bolygót, hogy jelen vannak-e potenciális patogének. Nagyon hatékony műszereink vannak, de semmit sem találtak. Balra fordult. Miután megérkeztünk, Walter is végrehajtott egy hasonló tesztet, ő sem talált semmit. David bölcsen bólintott. Alvó állapotban a vírus teljes mértékben inaktív. A hajójuk vagy a társuk bármilyen kompetensek, bármilyen kiváló eszközökkel is rendelkeznek, semmi csemész lehettek. Legyintett. Ez nem olyan, mint a levegőben lebegő közönséges kórokozók. A vírust éppen az a képessége teszi nagyon veszélyessé, hogy hosszú, nagyon hosszú ideig képes inaktív maradni. És az a helyzet, hogy a saját megalkotóira is veszélyt jelentett. Deniász meglepetésére orom volt az, aki megtörte a hirtelen álló csendet. A feleség a halála óta a kapitány hangja először tűnt normálisnak, bár érthető okok miatt érezni lehetett rajta a zaggodalmat. Az itt jelenlévő közül megfertőződött valaki? David válasza egyszerre volt megnyugtató és idegesítő. Azt már észrevették volna. Oram bólintott. Kerül, amibe kerül, de ezt nem vihetjük vissza magunkkal a hajóra, mondta Komor tekintettel. David szemébe nézett és hozzátette. Kolonizációs küldetésben járunk. David szeme, mintha megvillant volna. Talán semmit sem jelent. Gondolta Daniels, de azért megjegyezte a rezdülést. Valóban. A kolonizációs folyamat még gyerekcipőben járt, amikor a Prométeus elhagyta a földet. Nagyon költséges és nagyon bonyolult vállalkozásnak tűnt. Hány telepes van a hajójukon? Oram megadta a választ. Ez legalább olyan téma volt, amiről maga biztosan tudott beszélni. 2000. Nagyjából. Attól függ, beleszámítjuk-e az embriókat? Ilyen sok jó lélek. David Arts kifejezése nem volt éppen vidám. Nos... Elismerés jár azoknak, akik megszervezték ezt a bámulatos vállalkozást, és természetesen azoknak is, akik hajlandóak voltak a merülni, hogy egy olyan jövőnek áldozzák magukat, amelyet talán csak elképzelni tudtak. Valóban lenyűgöző. De önnek természetesen igaza van. Az elsődleges cél az, hogy a patogén még a legapróbb legártalmatlanabbnak tűnő formájában se fel a hajójukra. Lopé. Akit már nem kínzott a szomjúság, csalódottan állapította meg, hogy nem sikerült kapcsolatot létesíteni a kovenanttal. A jelek szerint esélyünk sincs, hogy felküldjük a jeleket ezen a rengeteg kövön. Meg ki tudja, miből van ez az épület, ezen a sok mindenen keresztül. Hátrahajtotta a fejét, szemügyre vette a magas, kupolás mennyezetet. Biztonságos kimenni a tetőre? David válasza biztató volt. Remélhetőleg, de nem most. Úgy gondolom, biztonságosan megpróbálkozhatnak ezzel, de véleményem szerint jelentősen megnőnek az esélyeik odakint, ha a jelenleginél jobb fizikai és mentális állapotba kerülnek. Személyesen is és közösen is komoly traumát éltek át. A fizikai kimerültségok a részben én vagyok. Sajnálom, hogy ilyen erős iramot diktáltam idefelé jövet, de ezt nem lehetett elkerülni. A testük kimerült, tette hozzá. Sikeresebb lehet a hajóval való kapcsolatfelvétel, ha előtte pihennek és megengedik a szervezetüknek a regenerálódást. Az őrmester szemébe nézett. Ön katona, így valószínűleg tisztában van azzal, hogy a megerőltető fizikai aktivitást megelőzően milyen fontos a pihenés és a regenerálódás. Lopi felsóhajtott. Szeretett volna minél hamarabb kapcsolatba lépni a kovenantal, szerette volna informálni a hajón lévőket a történtekről, de tudta, a szintetikusnak igaza van. Hát, egy kis pihenő tényleg jól jönne. A biztonsági osztag életben maradt tagjai felé intett. Valamennyiünknek. David elmosolyodott. Ez esetben érezzék otthon magukat, már amennyire ebben az ord nekropolisban ez lehetséges. Megfordult és egy kézmozdulattal jelezte, azt szeretné, ha követnék. Erre, őrmester, megmutatom, hogyan juthat ki a tetőre anélkül, hogy el kellene hagynia az épületet. Biztos benne, hogy itt nem fenyeget minket közvetlen veszély? Lopé és kúl követte Davidet. A szintetikus hátrafordult, visszanézett az őrmesterre. Egyetlen olyan hely sem lehet tökéletesen biztonságos, ahol a patogén jelen van. Viszont az elmúlt évtized során nekem ez volt az otthonom, és a komplexumban sehol sem találkoztam a jelenlétével. Biztosíthatom önöket, rengeteg időm és nagyon kevés tennivalóm volt azon kívül, hogy meggyőződjek ennek a menedékhelynek a biztonságáról. Nem számítok arra, hogy teljes mértékben el tudnak lazulni, viszont kérem önöket bízzanak bennem egy kicsit. Ismét elmosolyodott: Ha nem tartanám biztonságosnak ezt a helyet, nem hozom ide önöket. A város tele van éppen maradt, de közel sem biztonságos épületekkel. Logikus, amit mond. felelte lopé. Vezessen. David elindult felfelé az egyik fal mellett kanyargó hosszú lépcsőn. Szerencsére a lépcsőfokok itt nem voltak olyan magasak, mint az épület kapujához vezetők. Walter lentről figyeltei kertestvérét. David, mintha megérezte volna a másik szintetikus tekintetének súlyát. Megállt, és ezzel arra kényszerítette lopét és kult, hogy ők is ezt tegyék. Lenézett Walterre, és végre üdvözölte. Üdv, testvérem! Bólintott. Walter kurta bicentéssel válaszolt. David álla pontosan annyira, és pontosan olyan gyorsasággal ereszkedett le és emelkedett fel, mint egy pillanattal korábban Walteri. David folytatta az útját, egyre feljebb vezette lopét és kult. Nem sokkal később, mindhárman eltűntek a tágas terem magasában nyíló ajtónyílás mögött. Daniels megfordult és látta, oram ismét befelé fordult, a gondolataiba mélyedve, tűnődve néz végig a falak mellett sorakozó hatalmas fejeken. A szobrokról már csak esztétikai szempontból is sok mindent el lehetett volna mondani, de a nő nem tartotta valószínűnek, hogy a kapitány képes lenne társalogni vele. Magára hagyta hát, hogy folytassa a trauma feldolgozását, és odalépett Walterhez. A szintetikus még mindig a lépcső sor tetején nyíló ajtót figyelte. Daniels olyan nyíltan és mereven nézett rá, hogy végül elfordította a tekintetét. Mi a véleménye Davidről? kérdezte a nő. És a történetéről? Nos, Adott némi valót, és az is biztos, hogy itt még nagyon sok információt szerezhetünk, ahogy tőle is. Daniel kérdő tekintete láttán még hozzátette. Természetesen tudatom önnel és a többiekkel, ha valamit sikerül megtudnom. Bár a rettenetes ionosferikus vihar tovább tombolt, a kovenant magasságában, az által elfoglalt pályán halálos nyugalom uralkodott. Ez jelentős kontraszban volt azzal, ami a felszínen történt, mind azzal, aminek a részleteit a fedélzeten tartózkodók még mindig nem ismerték. Mivel anya mindent monitorozott és semmi sem változott meg alattuk, a hídon nem sok tenni való akadt. Upworth és Riggs kis pihenőt tartva elhagyta a konzóját, és a központi megfigyelő ablak előtt állva bámulták az alattuk forgó, enigmatikus gömböt. Upworth megfogta a férfi kezét. Valamilyen módon szerette volna megnyugtatni a férjét is, magát is. Semmit sem tehetünk, drágám, mormolta halkan. Addig nem, amíg nem áll helyre a kapcsolat, és nem tudjuk meg, mi történt odalent. Tudom. Rix megszorította a nő kezét és ez a legdurvább az egészben. Mert az biztos, hogy baj van. Eleget tudunk ahhoz, hogy ezt megállapítsuk, viszont a részleteket még mindig nem ismerhetjük. A hátuk mögött Teneszi állt a gondolataiba mélyedve. Idegen volt tőle ez a komolyság, amivel a hajó pozícióját, a bolygót és a kitartóan ellenséges időjárást mutató hologrammot szemlélte. Kinyújtotta a kezét, végighúzta az ujjait a képen, megváltoztatta a hajó, a vihar és a felszín relatív helyzetét, majd halkan elmormolt pár szót. Bassza meg! gondolta. Már éppen elég számítást végzett, de hiába ismételné meg újra, azzal nem segítene az odalent tartózkodókon. Anya! mondta fennhangon. Ereszkedjünk 80 kilométerrel a vihar fölé. Upworth felkapta a fejét, a férjére nézett Azután a pilóta felé fordult. Hé, hé, Tennessee, vár csak egy kicsit! Tennessee ellépett a hologramtól, két társa felé fordult. A dolog fizikája egyszerű. Minél közelebb jutunk a felszínhez, annál jobb esélyünk lesz helyreállítani a kommunikációt az expedíciós csapattal. Riggs döbbenten nézett rá. Ne csináld már, Tennessee! A hajó rendszerei ugyanolyan hatékonysággal működnek akkor, ha itt maradunk, vagy ha eltávolodunk, esetleg lejjebereszkedünk. A spatiális közelség nem jelent különbséget. Nekünk nem is, de azoknak, akik odalent vannak biztosan, mondta Tenesszi. Főként akkor, ha a leszálló egység kommunikációs rendszerével van gond. A saját eszközeinkkel hiába próbálnánk kapcsolatba lépni velük, azok túl gyengék. Ebben az esetben igenis számít a távolság. Nem tudhatjuk, hogy erről van-e szó. Rix riadtan nézett Tennessee-re. Nem tudhatjuk, hogy nem erről van-e szó. Ellenkezett Tennessee. Azt tudjuk, hogy már hosszabb ideje nem sikerül helyreállítanunk a kapcsolatot, és hogy minden egyes kísérletünk kudarcba fulladt. Szóval szerintem nem ostobaság azt feltételezni, hogy a többiek szorult helyzetben vannak, mármint a kommunikátor szempontjából, és ezért nekünk kell valami újjal megpróbálkoznunk, ha beszélni akarunk. Megismételte a parancsot. Anya, ereszkedjünk 80 kilométerrel a vihar fölé. Upwörsz egy lépést tette Nessi felé. Várj egy percet, kérlek, várj egy percet. Én is épp úgy a többiekért, mint te, de ez marhaság. Nem kockáztathatjuk a hajót. A mi embereink vannak odalent mondta Tenesszi halkan. Ó, valóban, köszönöm, hogy eszembe juttatod, mert már éppen elfelejtettem, mondta Rix. Te meg talán arról feledkeztél meg, hogy ide fent kétezer telepes van. Ez a küldetés, emlékszel? Oda lent nyolcan vannak, ide fent kétezernél is többen. Én emlékszem, mi a fontosabb. És te? Tenesszi nem tudott vitába szállni ezzel az érveléssel. Frusztráltan bámulta a hologramot. Szóval, semmit sem teszünk? Időnként éppen akkor teszünk valamit, amikor semmit sem teszünk. Abwurrsz habozás nélkül a férje segítségére sietett. Időnként akkor cselekszünk helyese, ha nem lépünk? Tudom, hogy a barátaink vannak odalent, Teneszi, de azt is tudom, hogy az embernek időnként félre kell tennie az érzelmeit, időnként önfegyelmet kell gyakorolnia. A hajó ott marad, ahol van, mi pedig kivárjuk, hogy elmúljon végre ez a kurva vihar. Tennessee a nőre nézett. Fogalmunk sincs erre, mikor kerül sor. Amikor utoljára kapcsolatba léptünk a leszálló egységgel, te is pontosan azt hallottad, amit én. Pánik, félelem. Nagy bajban vannak odalent. És mit tehetünk? kérdezte Upwörsz. Ha esetleg elreállítjuk a kommunikációt, akkor se csinálhatunk semmit, amivel segíthetnénk rajtuk. Nem evakuálhatjuk őket. Ha bajban vannak, akkor abból egyedül kell kimászniuk. Sajnálom, de ez a realitás, és ezt te is tudod. Tennessee hátat fordított a nőnek. Anya, vigyél le minket. A vihartól 80 kilométerre. Csak tolórakétákkal rakétákkal hajtsd végre a parancsot. Megértettem. Felelte az ismerős szintetikus hang. Ereszkedési folyamat elindítva. A toló aktiválódásának pillanatában enyherándítást lehetett érezni a fedélzeten. Upworth ökölbe szorította a kezét, majd mindkét karját maga elé nyújtotta, és hitetlenkedve kedve bámult tennessee Most komolyan, Tennessee, állítsd le, mielőtt késő lenne. A nagy darab férfi merev nézett vissza rá. Te pedig menj vissza a konzolothoz. hamarosan lesz egy kis dolgod. Rix közbe lépett, megpróbált közvetíteni. Nyugi, rendben? Mindkette higgadjatok le. Upworth a megbízott kapitányra meresztette a szemét, mintha nem is hallotta volna a férje szavait. Tudom, hogy a feleséged oda lent van, mondta nyersen, de most te vagy a parancsnok, és elsüdlegesen a telepesekért tartozó felelősséggel. Az az oka annak, hogy egyáltalán van legénysége ennek a hajónak. Az, hogy gondoskodjunk a telepesekről. Ellenvetést nyugtáztam, felelte Tennessee szárazon. Most pedig szépen kérlek, menj vissza a kurva konzolodhoz. Upworth mondani akart még valamit, de uralkodott magán és sarkon fordult. Riggs még egy hosszú pillantást vetett tennessee majd ő is visszatért a saját konzójához. A vita egyenlőre véget ért. Tennessee előrelépett és kinézett a fő megfigyelő ablakon. A bolygó lassan, de érzékelhetően nagyobb lett a látómezeiben. A bolygó és a vad villámokkal szabdalt viharőrvény is. Három alak jelent meg a tetőn. Kul cool, körbenézett. Kiválasztotta az elérhető legmagasabb pontot, és neki látott, hogy előszedje a hátizsákjában cipelt kommunikációs egységet. Mivel a szignálradartól nem kapott használható információkat, egyszerűen maximális fokozatra állította a jeladót, és a legjobbakat remélve megkezdte az adást. Ahogy felnézett, látta az atmoszféra felső részén át, meg át elektromos kisüléseket. Nem sok esélyük volt arra, hogy a jelet sikerül keresztül juttatni a viharzónán, de meg kellett kísérelniük. Covenant? Vétel! Itt az expedíciós csapat. Cool közlegény vagyok. Kovenant vétel. Hallotok engem? Visszajelzést kérek Covenant. Ha szavakkal nem tudtok keresztül jutni, akkor digitális jelzést kérek. Nem tudom, hallják-e magát ezen a viharón keresztül, mondta David. Kisé hátrahajtotta a fejét, az égre nézett. Erre nagyon komolyak is lehetnek. A viharcellák időnként egyesülnek, és akkor a zóna a félbolygót beborítja. Lopé hátat fordított kulnak, cool kísérőjüket nézte. És általában mennyi ideig tartanak? David megvonta a vállát. Napokig, hetekig, hónapokig. Egy ideig próbáltam rendszer találni a viharok megjelenésében. Megpróbáltam valami olyat találni, ami legalább emlékeztet a kiszámítható klímára. Végül felhagytam ezzel. A viharoknak nincs ritmusuk, kitörésüknek nincs oka, a hosszuk bizonytalan. Felfelé mutatott. Ez akár holnapra is szétoszolhat, de lehet, hogy az itteni év végéig kitart. Kúl irányába intett. De csak próbálkozzanak. Sok szerencsét. Megfordult és elindult a kiárat felé. Gondoskodnom kell a többiekről, mondta. Ez egy nagy épület, ez a katedrális, sok sötét szépség van benne, amit érdemes megcsodálni. Nekem már elegendő időm volt arra, hogy megismerjem ezeket a részleteket. Szerintem önök, újonnan érkezett emberek, félelmetesnek fogják találni. Különösen akkor, ha figyelembe vesszük érkezésük körülményeit. Várjon! Lopi kérését halva, David engedelmesen megfordult. Ha nem tudunk kapcsolatba lépni a hajóval, és vissza kell mennünk a többiekhez, hogyan találunk oda? A szintetikus elmosolyodott. Elnézést, már jó ideje nem voltam emberek társaságában. Sajnos elfelejtettem bizonyos dolgokat. Például azt, hogy önök nem képesek automatikusan lekövetni azt az útvonalat, amit egyszer már megtettek. Talán elkerülte a figyelmüket, hogy csupán néhány mellék folyosón haladtunk végig, miután feljutottunk a főlépcsőn, Nagyon könnyen visszatalálnak, de ha úgy érzik, egyedül képtelenek erre, és nincs olyan eszközük sem, ami segíthetne önöknek ebben, akkor ígérem visszajövök önökért. Ismét megfordult és távozott. Magára hagyva lopét és kult, hogy folytassák a hajóval való, kapcsolat létesítését célzó módszeres próbálkozást. David lement a tetőről, de nem tért vissza a kupolás terembe, hogy csatlakozzon az expedíció többi tagjához. Egyet elfordult egy mellékfolyosón, lement egy másik kanyargós lépcsőn, és lejutott egy meghükkentően magas, sötét helyiségbe. Az élő növényekkel borított falakat csak a felülről érkező környezeti fény világította meg. Időnként feltűnt egy-egy nagyobb szilvaszerű gyümölcs, egy-két vastag, lefelé kúszó inda. Az ikerholdak fénysugaraiban egzotikus éjszakai virágok bontogatták idegen szírmaikat. A magasból valamilyen rejtett forrásból víz csörgedezett alá. Ez a patak táplálta az indákat, a kúszó és kapaszkodó növényeket. David kikerült a lefelé csorgó vizet, keresztül vágott a termen, átment a távolabbi sarokba, ahol a mérnökök testalkatához méretezett, innen onnan összegyűjtött készülékek és tárgyak feküdtek egy hatalmas, tükörszerű, sima felületű anyagból készült hasáb előtt. A tárgyanyaga nem üveg volt. Még funkcionáló elektronika hiányában is a mélység és a háromdimenzióság érzetét nyújtotta annak, aki belenézett. David megállt előtte, elgondolkodva a saját tükörképére nézett, Először az egyik, majd a másik oldalra billentette a fejét, majd előrehajolt és felfelé sandítva a fejeteire pillantott. Benyúlt a közeli kazathalom alá, előhalászott egy kézzel készített ollót, és határozott mozdulatokkal neki látott levágni a haját. Walter azon kapta magát, hogy képtelen osztozni a társai megkönnyebbülésében, nem tud örülni annak, hogy pillanatnyilag semmit sem kell csinálniuk. Olyan elmével rendelkezett, amelyet pihenés nélküli működésre terveztek, így keresett valamit, amivel elfoglalhatja magát, miközben a többiek csak ülnek, szunyókálnak, vagy olyan dolgokról suttognak egymás között, amilyenekről az emberek szoktak hasonló helyzetekben. Mivel senki sem foglalkozott vele, maga rendelkezett a saját idejével. A szituációt nem lehetett tipikusnak nevezni, de nem tiltakozott a lehetőség ellen. Elhagyta a központi kupolás csarnokot, és a komoran sorakozó szobor belépett az egyik mellékfolyosóra, és neki látott, hogy módszeresen felderítsen párat a szomszédos kisebb helyiségek közül. Miután már járt abban, ami korábban Elizabeth csó lakóhelye volt, tovább ment, hogy felderítsen még néhányat. A legtöbb üresnek bizonyult. Némelyikben a mérnökök technológiájának és művészetének egy-egy példájával találkozott. Már éppen le akarta vonni a következtetést, hogy semmi érdekeset nem találhat a közelben, amikor a hosszú sor végére érve megérkezett az utolsó ajtónyíláshoz, amin keresztül történetesen dévid szállás helyére lehetett bejutni. Nem mintha a másik szintetikusnak különösebben szüksége lett volna menedékhelyre vagy kényelemre, de egy szoba mindenképpen hasznosnak bizonyulhatott arra, hogy David összegyűjtse benne a számára érdekes tárgyakat. Mint kiderült, ennél azért jóval többről volt szó. Először is a helyiséget rajzok töltötték meg, méghozzá a szó legszorosabb értelmében beborították a falakat, Hatalmas oszlopokban tornyosultak a padlón, számukból és a kivitelezés precizitásából Walter számára egyértelmű volt, hogy az alkotásokat David készítette. Ebben egészen biztos volt, mivel korábban ő is megpróbálkozott a rajzolással, és bár eltérő stílusban, de hasonló kivitelezésben dolgozott. Több száz rajzot talált. Némelyik a mérnököket ábrázolta, mégpedig olyannak, amilyenek élve lehettek. Exotikus flóra és fauna, őskori emlősök, modern és hajdan volt emberek. Minden egyes képet aprólékosan kidolgoztak, mindegyik végtelenül gyönyörű volt. Waltert a 19. században élt viktoriánus művészek alkotásaira emlékeztették. Annak idején, amikor még nem ismerték a fotózást, az ő ténykedésük elengedhetetlenül szükséges volt például a biológia tudományának fejlődésében. Walter egyenként végignézte a rajzokat, megcsodálta az ügyességet, amelyel elkészítették őket. Nem unt rá a képekre, de szerette volna látni a helyiség többi csodáját, ezért bejebb lépett. Az egyik fal előtt hangszergyűjteményt fedezett fel. Némelyiket azonnal felismerte, Mások idegenek voltak a számára. Néhányon látszott, hogy David készítette, valószínűleg ő is tervezte. Az egyik részen furúják álltak egymás mellett. Walter kiválasztott egyet, belefújt. Komor, tompa fügy szó hallatszott. Walter ismét próbát tett, hát ha ezúttal jobban sikerül, de... Fütyűj, és én megjelenek. Szólalt meg hirtelen egy hang a háta mögött.